Щоденник і поїзд. Щоденник Естер був пошкоджений. Ключа не було, а іржава застібка залишала на пальцях руді плями. Перші три сторінки злиплися, просякнуті клеєм з обкладинки. Останнє слово кожної сторінки перетворилося на незрозумілу коричнювату пляму, наче край щоденника навмисне занурили у грязюку. Кілька сторінок було вирвано. На нерівних краях виднілися тільки позбавлені сенсу уривки слів, які дражнили уяву «не», "бож", «вп», закол. Крім усього іншого, щоденник, вочевидь, колись побував у воді. Поверхня його була хвилястою. Згорнутий, він був товстішим, ніж мав бути колись. При першому ж пробіжному погляді на сторінку ставало ясно, що текст і справді вийшов не з-під пера якогось давнього літописця, а саме з-під пера Естер. Ось притаманні її письму чіткі надрядкові елементи. Плавні заокруглення, зручний для ока нахил букв, Невеличкі, але розбірливі інтервали. Але при ретельнішому розгляді було видно, що слова розмиті і вицвілі. Оця лінія – це «Л» чи «Я»? А оце заокруглення – «А» чи «Е»? E? Чи навіть «С»? А що це за слово – «Тиша» чи «Миша»? Нелегку загадку довелося мені розгадувати. Пізніше я, звісно, переписала щоденник. Але упередень свята у вагоні було повно людей, тож скористатися олівцем не вдалося. Скотюрбившись, я сіла біля вікна і вперлася носом у книжку, прискіпливо розглядаючи літери та слова і намагаючись їх розшифрувати. Спочатку мені давалося одне слово з трьох, але згодом, коли я стала розуміти сенс написаного, слова самі зустрічали мене на півдорозі винагороджуючи мої зусилля новими й новими відкриттями. Нарешті очі мої звикли до тексту настільки, що я могла гортати сторінки щоденника майже так само швидко, як і при читанні звичайної книжки. І ось, уперед день Різдва тут, у поїзді, естеро жила. Не буду випробовувати вашого терпіння і переказувати її щоденник у тому пошкодженому фрагментарному вигляді, в якому я його отримала. Звісно, мені довелося впорядкувати його. Гадаю, Естер на моєму місці вчинила б так само. Це було цілком у її дусі. Я впоралася з усіма перешкодами, сумніви замінила певністю, відтінки, чіткими кольорами. Порожнини субстанцією. Я інколи навіть додавала слова від себе, слова, яких сама Естер не писала, але можу заприсягтися, що коли я й зробила якісь помилки, то вони були несуттєвими. Найважливіші місця щоденника я перевіряла знову і знову, доки сумніви щодо значення написаного не зникали остаточно. Усього рукопису я переповідати не буду, тільки деякі відредаговані пасажі. У своєму виборі я керувалася важливістю цих уривків для мого дослідження, а також – бажанням дати вам точне уявлення про життя Естер в Енджелфілді. Садиба Енджелфілд на відстані має досить пристойний вигляд, хоча фасад його виходить не туди, куди належало б, а вікна розташовані неправильно. Але при наближенні до будинку відразу впадає в око той стан занепаду, до якого його довели. Цілі секції кладки перебувають у жалюгідному і небезпечному стані, бо вивітрилися і розкришилися від негоди. Віконні рами трухлявіють. Схоже також, що деякі місця покрівлі пошкоджено буревіями. Треба буде відразу ж перевірити стелі у горішніх кімнатах. Біля парадного входу мене зустріла економка. Хоча вона й намагалася це приховати, та все одно я відразу побачила, що в неї є проблеми зі слухом та зором. З огляду на її вік, у цьому немає нічого дивного. Саме її похилим віком і пояснюється жалюгідний стан будинку, та родина Енджелфілдів, мабуть, просто не хоче виганяти економку після того, як вона вірою і правдою прослужила їм усе життя. Їхня відданість мені імпонує, але не розумію, чому б не найняти на допомогу місіс Дюн молоду і дуже служницю. Місіс Дюн розповіла мені про своє хазяйство. Уже багато років родина Енджелфілдів удовольняється вкрай недостатньою, за загальними уявленнями, кількістю челяді До цього вже звикли, і це вважалося чимось цілком нормальним Не знаю, чи це і справді нормально, зате я з'ясувала, що окрім власної родини у будинку Мешкають тільки місіс Дюн та садівник на ім'я Джон Діггінс. У заповіднику біля маєтку водяться Олені хоча тут уже давно не полюють, але чоловіка, який їх доглядає, ніхто й ніколи не бачив. Здогадна, що він дістає вказівки від того самого правозахисника, який найняв мене і який є управителем маєтку. Якщо цим маєтком взагалі хтось управляє. Коштами на регулярні господарські витрати розпоряджається місіс Дюн. Я припустила, що Чарльз Енджелфілд щотижня перевіряє рахункові книги і квитанції. Але місіс Дюн у відповідь тільки розсміялася і поцікавилася, чи вона і справді схожа на людину, яка буде робити скурпульозні записи у рахунковій книзі. Украй незвичний спосіб ведення справ, якщо не казати більше. Утім, я зовсім не вважаю, що місіс Дюн людина ненадійна і не варта моєї довіри. Навпаки, все, що я побачила, свідчить про те, що жінка добросердна і чесна. У мене є надія, що коли я краще з нею познайомлюся, то виявиться, що деяка стриманість та мовчазність місіс Дюн пояснюється лише її глухотою. Я виконала деякі письмові розрахунки, щоб продемонструвати містерові Енджелфілду переваги ретельного ведення фінансових паперів і мала намір, запропонувати свої послуги у виконанні цих обов'язків, якщо він переобтяжений справами і не має часу цим займатися. Дійшовши такого висновку, я вирішила що час зустрітися з моїм роботодавцем, але була неабияк здивована, дізнавшись від місіс Дюн, що той цілісінький день проводить у колишніх кімнатах і не виявляє ані найменшого бажання їх покидати. Після численних і тривалих розпитувань, я нарешті дізналася, що хазяїн будинку страждає на якусь психічну хворобу, яке нещастя, чи може щось збудити глибше відчуття, ніж мозок, що втратив здатність функціонувати належним чином. Місіс Дюн трохи розповіла мені про себе і пригостила чаєм. Я чимно вдала, що випила його, але насправді вилила у раковину, бо після того як побачила, у якому стані перебуває кухня. Вже не була впевнена у чистоті чашки. Економці вже за 80, вона самотня і все своє життя прожила у Енджелфілді. Цілком природно, що невдовзі розмова наша торкнулася самої родини. Місіс Дюн знала матір двій нят маленькою дівчинкою і молодою жінкою. Вона підтвердила те, що я вже встигла здогадатися. Мене найняли сюди саме тому що матір двійнят було відправлено до божевільні через розумовий розлад. Місіс Дюн так хаотично описала події, які передували відправленню матері двійнят до психлікарні, що я так і не зрозуміла допуття, чи вдарила місіс Марш усе-таки дружину лікаря з крипкою по голові, чи не вдарила. Але навряд чи це має велике значення. Цілком очевидно, що психічні хвороби у цій родині мають спадковий характер – і мушу зізнатися, серце моє калатало, коли цей факт знайшов підтвердження. Бо що цікавого в тому, щоб виконувати вказівки розважливих людей, чий розум працює чітко і злагоджено, як годинник? Який інтерес у тому, щоб виховувати вже вихованих дітей? Дітей із чистими помислами і благородними намірами? Ні. Саме робота в Енджелфілді – те, що мені потрібно. Я не тільки готова до такої роботи, я руками прагнула саме її. Нарешті я матиму можливість сповна застосувати свою методику виховання і перевірити її ефективність. Я спиталася і про родину батька-двійнят. Хоча містер Марші помер, і діти ніколи не знали його, все одно в них тече його кров, справляючи вплив на їхню вдачу. Утім, місіс Дюн змогла розповісти мені про нього дуже мало. натомість. Вона розказала мені кілька історій про матір, двійнят і їхнього дядька. І в цих історіях, якщо я правильно прочитала між рядків, не маю сумніву, що місіс Дюн саме на цю мою здатність і сподівалася. Містилися натяки на обставини вкрай скандального характеру. Але те, на що вона натякала, є майже неймовірним, принаймні у нас, у Англії. Я підозрюю, що тут економка просто дала волю своїй фантазії. Розвинена уява – це добре, це є ознакою здорового глузду. Без неї були б неможливими наукові відкриття, але у таких серйозних питаннях, як мораль, уяву, треба стримувати. Якщо її не стримувати, вона може і до глупоти призвести. А може це все старість? Бо загалом місіс Дюн не схожа на пліткарку. Хай там як, а я відразу ж викинула сумнівну інформацію з голови. Я пишу ці рядки і чую приглушені звуки за дверима своєї кімнати. То дівчата повелазили зі своїх схованок і потихеньку скрізь нижпорядь. Ними ніхто ніколи не займався, вони звикли виробляти все, що їм заманеться. Безперечно їм піде на користь той режим порядку, дисципліни і гігієни, яку я маю намір запровадити у цьому домі. Але зараз до двійнят я виходити не буду хоча вони саме на це і сподіваються. Треба спантеличити їх на самому початку. Що я їй зроблю? Місіс Дюн показала мені кімнати на першому поверсі. Скрізь огидний бруд. Усе вкриває грубезний шар пилюки, пошматовані штори висять, як попало. Але економка цього не помічає, гадаючи, що вони такі самі нові та чепурні, якими були багато років тому. Коли ще живий був дід сестер-близнючок а челяді в домі була належна кількість. В одній із кімнат я побачила рояль, який, на перший погляд, вже не підлягає ремонту, але все одно треба подивитися, може ще вдасться його полагодити. Є тут і бібліотека, яка, можливо, містить повно цікавих книжок, які саме там книжки стане ясно після того, як я повитираю там пилюку. Інші поверхи я дослідила сама не бажаючи змушувати стареньку місіс Дюн ходити вгору-вниз. У її похилому віці це надто велике навантаження. Коли я була на другому поверсі, мені почулося вовтуження, шепіт і здавлене хихотіння. Я віднайшла кімнату, де заховалися мої підопічні. Вони замкнули двері і притихли, коли я сіпнула ручку. Я покликала їх на імена. Всього один раз а потім полишила їх на самих себе і вирушила на третій поверх. У мене такий принцип – не ганятися за вихованцями, а змушувати їх самих приходити до мене. Кімната на третьому поверсі в такому жахливому стані, який годі уявити. Там страшенно брудно, хоча іншого я й не чекала. З даху просочується вода, я так і думала. І на частково струхлявілих дошках де-неде видні є цвіль. Украйне здорове середовище для дітей. Багатьох дощок на долівці бракує, і в мене склалося враження, наче хтось їх навмисне повідривав. Треба буде побачитися з містером Енджелфілдом і обговорити необхідність ремонту підлоги. Особливо треба буде наголосити на тому, що в деяких місцях можна запросто провалитися на нижній поверх або, щонайменше, зламати ногу. Усі завіси змазані, всі двері покривилися від сирості. Куди б я не заходила, скрізь мене переслідує скрип дверей, репіння дощок на підлозі і протяги, від яких тріпаються штори. Коли я повернулася до кухні, місіс Дюн саме готувала вечерю, але в мене не виникло бажання споживати їжу, приготовану в тих жахливих каструлях, які мені довелося тут побачити. Тому я заходилася мити величезну гору брудного посуду, але спершу до чиста вишкребла раковину, бо її не вишкребали руками, водночас невпинно спостерігаючи за тим, як місіс Дюнку ховарила дорікнути їй нема чим вона дуже старається. На вечерю дівчата не з'явилися я покликала їх один раз і більше не стала. Місіс Дюн хотіла була й далі звати їх та вмовляти але я сказала їй, що в мене свої методи виховання і що вона має бути на моєму боці. Невдовзі приїхав лікар. Повечеряти. Як мене й попереджали, господар маєтку до столу не з'явився. Я думала, лікар образиться через це, але він повівся так, наче нічого й не сталося. Тож за столом опинилися тільки ми у двох, а місіс Дюн усіляко намагалася нам догодити. Хоча й не без суттєвої допомоги з мого боку. Лікар виявився розумною, високоосвіченою людиною. Він має щире бажання допомогти двійнятам, і саме за його ініціативою мене привезли до Енджелфілду. Він довго розповідав мені про труднощі, з якими мені доведеться тут зіштовхнутися. І я намагалася слухати його з якомога відчливішим виразом обличчя. Будь-яка гувернантка, провівши усього лише кілька годин у цьому домі, Встигла б скласти повну і чітку картину тих завдань, що стоять перед нею, але він – чоловік, тож не зрозуміє, наскільки це надокучлива справа – вислуховувати розлоги пояснення про те, що вже і так зрозуміло. Я нервово втузилася, кілька разів досить різко і безцеремонно переривала його, але всі мої сигнали повністю пройшли повз його увагу, і я боюся, що енергія – та аналітичні здібності лікаря значно перевищують його здатність до уважного спостереження. Я не збираюся незаслужено критикувати його за схильність бачити у кожному співрозмовникові людину менших здібностей, ніж він сам. Бо він і справді є людиною дуже розумною, тим паче, як то кажуть, «нема співця, послухаєш ігоробця». Лікар напустив на себе вигляд смиренної скромності, але мене не обдуриш. Я й сама часто маскуюся в такий спосіб. Однак у роботі, до якої я взялася, мені знадобиться його підтримка і треба буде докласти зусиль, щоб зробити лікаря своїм союзником, попри всі його недоліки. Знизу почувся якийсь грюкіт. Ага, то мабуть двійнята виявили, що двері комори замкнені на замок. Вони будуть злі і пригнічені, але як же ще я зможу їх привчити до регулярного харчування? І хіба можна відновити порядок без відновлення регулярного прийому їжі? Завтрашній день я розпочну з того, що вичищу оцю спальню. Сьогодні увечері я вже протерла меблі вогкою ганчіркою і зібралася була мити підлогу, але потім сказала собі ні. Це треба зробити завтра, коли я відшкрибу стіни і познімаю штори які аж поважчали від полюки, що на них зберігалася роками. Що ж, доведеться цю ніч провести у бруді, зате завтра я спатиму у чистісінькій кімнаті. Це буде добрий початок. Якщо я планую відновити порядок і дисципліну у цьому домі, починати треба з прибирання у власній кімнаті. Я хочу, щоб мої думки були так само чистими, як і помешкання. Не можна ясно мислити і успішно втілювати задумане, як довкола не панують гігієна і порядок. Двійнята скиглять у коридорі. Саме час вийти до своїх підопічних. Останнім часом я так заклопоталася з облаштуванням будинку, що мала обмаль часу для свого щоденника. Але все одно треба віднаходити вільну хвилину, бо свої методи я розробляю і фіксую головним чином на папері. З Емеліною я досягла значних успіхів, і мій досвід її виховання цілком збігається з тим досвідом, який я надбала, виховуючи інших важких дітей. Мені здається, що вона не така вже й розумово відстала, як мені розповідали, і мій позитивний вплив допоможе їй стати нормальною дитиною. Емеліна – ніжна і приязна дівчинка міцної статури, вона вже зрозуміла переваги гігієни – Їсть із хорошим апетитом. До послуху її можна спонукати умовлянням, потуранням та дріб'язковими подарунками. Незабаром вона збагне, що винагородою за доброчесну поведінку є повага з боку оточення, і тоді я зможу відмовитися від методів підкупу в її вихованні. Однак мої методи не всесильні, по-справжньому розумною людиною Емеліна не стане ніколи. Навіть застосовуючи всю свою наполегливість, я здатна розвинути тільки те, що можна розвинути. Отже, своєю роботою з Емельіною я задоволена. Її ж сестра являє собою набагато важчий випадок. Мені вже доводилося бачити насильство й раніше, тому недаремно Аделіна думає, що її руйнівна поведінка справляє на мене сильне враження. Тим не менш, Мене вражає одне в інших дітей агресивність є загальним побічним аспектом поведінки, а не основною лінією. Ті акти насильства, які мені доводилося спостерігати на прикладі інших підопічних, найчастіше пояснювалися нападами вмотивованої злості, і вилив цієї злості лише випадково міг завдати шкоди людям чи майну. Однак випадок Аделіни під цей шаблон не підпадає. Мені розповідали, а згодом я пересвідчилася сама, що агресія і прагнення руйнувати є єдиною спонукою дій Аделіни, а злість вона нагромаджує в собі лише для того, щоб перетворити її потім на енергію руйнування. Ця дівчинка тонюсіньке кволе свиріннячко, сама шкіра та кістки. Харчується вона крихтами. Місіс Дюн розповіла мені про інцидент у парку, коли Аделіна пошкодила кілька тисових фігур. Якщо розказана відповідає дійсності, то це негідний вчинок, вартий всілякого осуду. Видно, що колись цей парк являв собою прекрасне видовище. Його ще можна впорядкувати, але Джон занепав духом і втратив інтерес до цієї справи. Хай там як, я знайду час і спосіб відновити його самоповагу і мужність. Якщо робота знову стане Джонові до душі і він упорядкує парк, то це справить благотворний вплив на загальну атмосферу у домі. До речі, треба буде поговорити з Джоном про хлопчика. Сьогодні у кімнаті для занять я випадково підійшла до вікна. Почався дощ, і я хотіла закчинити вікно, щоб волога не заходила всередину. Під віконня із зовнішнього боку вже почало руйнуватися і осипатися. Якби я не підійшла так близько до вікна, Фактично упершись носом у шибку, навряд чи я змогла би помітити ту дитину, але я її помітила. То був хлопчик, він сидів на присідки на клумбі і смикав бур'яни. На ньому були чоловічі штани, вкорочені на кісточках і підтримувані шлейками. Креслатий капелюх кидав тінь на його обличчя, і я не змогла розгледіти скільки йому років. Хоча на загальний вигляд це одинадцяти чи дванадцятирічний підліток. Я знаю, що на селі часто залучають дітей до садівництва, хоча частіше їх залучають до роботи на фермі, і мені зрозумілі переваги раннього оволодіння майбутньою професією. Але мені не подобається, коли це робиться за рахунок навчання у школі. Я не люблю, коли діти прогулюють уроки. Треба буде неодмінно поговорити про це із Джоном і пояснити йому, що хлопчик повинен шкільні години проводити у школі. Але повернімося до попередньої теми. Стосовно несамовитої агресії Аделіни до її власної сестри, я можу сказати, як це не дивно, що з подібним явищем я вже стикалася раніше. Ревнощі та лють між братами та сестрами – явище розповсюджене, а у стосунках між двійнятами ці емоції підсилюються конкуренцією. З часом я спроможуся звести цю агресивність до мінімуму, а поки що від мене вимагається постійне пильнування, аби Аделіна не завдала шкоди своїй сестрі, що, на жаль, уповільнює прогрес в інших сферах. Я ще маю з'ясувати, чому Емеліна дозволяє Аделіні бити себе, смикати за волосся і переслідувати із затиснутою у щипцях розжареною воглиною. Вона удвічі міцніша за свою сестру і запросто зможе захиститися, якщо схоче. Може, Аделіна навмисна не хоче завдавати болю своїй сестрі, тому що ніжно любить її? У перші дні Аделіна справила на мене враження дитини, яка, на відміну від своєї сестри, ніколи не зможе жити нормальним самостійним життям, але яку можна врівноважити і стримати спалахи її люті завдяки запровадженню суворої дисципліни. Я ніколи не сподівалася, що мені вдасться домогтися від Аделіни розуміння і розважливості. Я передбачала, що у випадку з нею мене очікує завдання набагато складніше і важче, ніж у випадку з її сестрою. Завдання, за виконання якого я навряд чи дочекаюся подяк, бо на сторонній погляд досягнення тут будуть дуже скромними. Але з величезним здивуванням змушена я була змінити свою думку після того, як зіткнулася з виявом кмітливості з боку Аделіни, Хоча це був лихий та скаламучений розум. Сьогодні вранці Аделіна зайшла до класної кімнати неохоче, але без тих найгірших вибриків, якими вона зазвичай демонструє своє небажання вчитися. Усівшись на своє місце, вона, як і завжди, підперла голову рукою. Я почала урок. Власне, це був не урок, а переказ, моя адаптація початкових розділів «Джейн Ейр». Роману, який так подобається багатьом дівчатам. Усі свої зусилля я зосередила на Емеліні, заохочуючи її слухати і всіляко прикрашаючи оповідь. Я міняла голоси від персонажа до персонажа, активно жестикулювала, вживала різні емоційні вирази, ілюструючи ними почуття людей. Емеліна очей з мене не зводила, і я була дуже задоволена досягнутим ефектом. Аж ось з краєм ока я помітила якесь ворушіння, то Аделіна повернула голову до мене. Вона й досі підпирала її рукою, і досі її очі, здавалося, були заплющені. Але я була певна, вона до мене прислухається. Навіть якщо зміна положення нічого не означала, а це було не так, бо раніше Аделіна завжди від мене відверталася, то все одно сталася зміна в тому, як вона себе тримала. Раніше вона сонно навалювалася на парту, наче перебуваючи у стані тваринної безтямності. Сьогодні ж усе її тіло було злегка напружене, ніби насторожене. Плечі, спина, руки. Схоже, Аделіна напружено прислухалася до моєї розповіді, намагаючись водночас створити враження, що вона розслаблено дрімає. Мені не хотілося, щоб вона побачила, що я помітила. Я й далі поводилася так, наче читають тільки для Емеліни, але при цьому увесь час поглядала на Аделіну. Виявилося, що вона не тільки слухала. Ось я помітила, як у неї здригнулися повіки. Спочатку мені здалося, що очі її заплющені, але ж ні. Крізь стулені вії вона спостерігала за мною. Що ж, обставина вкрай цікава, і я неодмінно використаю її у своїй подальшій виховній діяльності. А потім сталося те, чого я зовсім не чекала. Обличчя лікаря змінилося. Так змінилося просто на моїх очах. Це був один з тих випадків, коли обличчя раптово набуває нового виміру. Риси, звичайно ж, лишаються незмінними, але все обличчя раптом постає в абсолютно новому світлі – Хотіла б я знати, які процеси у людському мозку спричиняються до того, що обличчя знайомих нам людей починають отак різко змінюватися і викривлятися. З можливих пояснень я відкинула оптичні ефекти і дійшла висновку, що пояснення криється у психології спостерігача. Хай би там як, а оця раптова зміна в його обличчі змусила мене на якусь мить завмерти і поглянути на нього широко розкритими очима, що в свою чергу змусило і лікаря з подивом подивитися на мене. Коли ж його обличчя нарешті перестало стрибати і сіпатися, в очах його з'явився якийсь дивний вираз, значення якого я так і не змогла зрозуміти. А мені дуже не подобається, коли я чогось не розумію. Кілька секунд ми дивилися одне на одного широко розкритими очима, обидва почуваючись дуже ніяково, а потім лікар різко розвернувся і пішов. Як же я не люблю, коли місіс Дюн розпоряджається моїми книжками, розсовуючи їх сюди-туди? Скільки разів треба повторювати їй, щоб вона не чіпала недочитаних книжок? Якщо їй вже так хочеться, то чому б не повертати ці книжки до бібліотеки, звідки я їх узяла? Який сенс залишати їх на сходах? У мене із Дюном Садівником відбулася досить цікава дивна розмова. Він добрий працівник, його присутність у домі має важливе значення. А ще він помітно збадьорився відтоді, як знову приступив до впорядкування свого класичного парку. Він попиває чай і базікає в кухні з місіс Дюн. Інколи я бачу, як вони тихо про щось теревенять, і це налаштовує мене на думку, що він не такий вже й глухий, як удає. Якби не поважний вік економки, то я могла б подумати, що в них роман. Але оскільки про це й мови бути не може, то я гублюся у здогадах і не можу пояснити собі, що ж там у них за таємниця. Я невдоволено дорікнула місіс Дюн за ці секрети, і у нас з нею склалося доброзичливо взаємопорозуміння майже в усьому. І мені здалося, що вона схвально сприймає мою присутність у цьому домі. Утім, якби вона сприймала її не схвально, то це не мало б великого значення». І вона відповіла мені, що вони з Джоном ні про що, окрім господарських справ, не розмовляють. Про курчат, яких треба зарізати, про картоплю, яку треба викопати, і таке інше. «А чому ж ви розмовляєте так тихо?» – допитувалася я. Економка відповіла, що вони розмовляють зовсім не тихо, а якщо й тихо, то не дуже. «Але ж мене ви не чуєте, коли тихо розмовляю я». Місіс Дюн відказала, що нові голоси їй сприймаються важче, ніж ті, до яких вона вже звикла. І якщо вона розуміє Джона, коли той говорить тихо, то це тому, що знає його голос багато років, а мій – лише місяць-два. Я і не згадувала про тихі голоси у кухні, аж поки не сталася ота дивана із Джоном. Кілька днів тому я прогулювалася у парку перед сніданком, як раптом – Знову узріла у того хлопчика, який колись смикав бур'яни на клумбі під класною кімнатою. Я поглянула на годинник. Це знову був час шкільних занять. Хлопчина не побачив мене, бо я стояла за деревами. Кілька хвилин я спостерігала за ним. Цього разу він не працював, а навпаки розтягнувся на галявинці і щось видавлявся у траві. На ньому був той самий крислатий капелюх. Я зробила до нього крок, збираючись спитати його ім'я І прочитати йому лекцію про користь освіти Але він, побачивши мене, прутко скочив на ноги Притиснув рукою капелюха до голови і чимдуж кинувся навтьоки. Ніколи раніше я не бачила, щоб хтось бігав так швидко Переляк і блискавична втеча хлопця є достатнім свідченням його провини Він чудово знав, що мав бути у той час у школі коли він тікав, я помітила у нього в руці книжку. Я пішла до Джона і сказала йому все, що думала з цього приводу. Сказала, що не дозволю дітям працювати на нього у шкільний час, що не варто шкодити заняттям заради кількох пенсів, які ці діти зароблять. А якщо їхні батьки цього не розуміють, то я піду до них і сама з ними поговорю. Я сказала також, що коли йому потрібні додаткові робочі руки, то я можу поговорити про це з містером Енджелфілдом. Щоб той найняв ще одного працівника Я вже висловлювала таку пропозицію Але і Джон, і місіс Дюн З такою наполегливістю противилися Що я визнала зарозумніше почекати Поки я не призвичаюся краще до того Як тут ведуться справи Джон прореагував дуже дивно Він похитав головою і став на відріз Заперечувати присутність дитини у парку коли ж я почала наполягати, що бачила цю дитину на власні очі, він відповів, що то, мабуть, до парку забрів якийсь дивний хлопець із села. Таке інколи трапляється, і що він не зобов'язаний відповідати за всіх сільських гультіпак, які можуть з дуру приплентатися до парку. На це я йому відказала, що й раніше бачила того хлопця, у день свого приїзду, і що він точно працював на клумбі. На це Джон не відповів нічого. Тільки знову повторив, що ніякого хлопця тут не було. І що кожному, хто схоче посмикати бур'яни в його парку, він, Джон, залюбки надасть право цим займатися. Із легким роздратуванням я сказала Джонові, що в такому разі мені доведеться поговорити про цей випадок із директоркою школи, і що я сама піду до батьків хлопця. Садівник відмахнувся від мене, наче кажучи, що це не його справа і що я вільна чинити на свій розсуд. Що я неодмінно й зроблю. Упевнена, він знає того хлопця, тож я просто шокована його відмовою допомогти мені виконати свій обов'язок. Видно, що ставати на заваді добрій справі не в його характері. Просто колись він, мабуть, теж починав своє навчання ще дитиною, тому вважає, що нічого поганого у цьому немає. Ох, і повільно ж відмирають У провінції Такі відсталі погляди Читання щоденника захопило мене Цілком і повністю Нерозбірливість літер змушувала мене читати повільно Ламаючи голову над загадками Використовуючи увесь свій досвід Знання та уяву для того Щоб зробити видимими слова приведи Однак ці перепони Не могли мене стримати Навпаки Розмиті й вицвілі поля, особливо важкі для прочитання місця і змазані слова, наче самі просилися якомога швидше їх розшифрувати. Їхній живий і пульсуючий зміст прагнув якнайшвидше вийти назовні. І поки я отак захоплено читала, в іншій, незайнятій частині мого мозку, поволі визрівало рішення, і коли поїзд прибув на станцію, де мені треба було зробити пересадку, я з легким подивом пересвідчилася, що мої плани змінилися. Я все-таки не поїду додому, я поїду до Енджелфілду. Приміський поїзд до Бенбері був напхом напханий людьми, що їхали додому на Різво. Сидіти було ніде, а стоячи я ніколи не читаю. При кожному посмику поїзда – при кожному поштовху пасажирів, що стояли поруч, я відчувала, як прямокутник щоденника Естер втискається в мої груди. Я встигла прочитати лише половину, решта почекає. Що ж трапилося з тобою, Естер? Куди ти поділася?